Шлях. Алекс з усіх сил намагалася піднятися вгору нескінченним підйомом. Ноги були побиті, м'язи боліли, голова наморочилася від голоду, Сморід Гару нагадав їй про той місяць, який вона провела в лісі, роблячи деревне вугілля, і залишилася ніж чим, окрім чорних пальців і жахливого кашлю. Вона вважала б себе дійсно щасливою, якби з цієї ситуації вийшла з такими ж багатствами». Можна було б подумати, що коли папа проголошує тебе давно втраченою імператриці у Сходу, життя йде вгору. Але, наскільки вона могла судити, єдине, що зросло, це кількість її ворогів. Вона почула швидкі кроки, обернулася, затамувавши подих, але це була лише сонечко. Вона зітхнула з полегшенням. Її найкращим другом була Ельфійка Ось такі от справи. «Вони все ще йдуть за нами?» – запитала Алекс. «Близько, як ніколи». Тяжкий видих застряг в її горлі разом з полегшенням. Чорт! Я проклала фальшивий слід, вони не повелися. У них є собаки, чи що? Сонечко озирнулася назад, кінчик її язика затиснувся у маленьку щелинку між передніми зубами. Алекс помітила, що вона так робить, коли не хоче щось говорити. Чи що? І вони не одні. Не одні? Вони відправили інші групи на пошуки нас. Алекс проковтнула. Вона не могла висловити, наскільки вона була вдячна за ці пошуки нас. Вона знала, що Сонечко могла жорстоко сказати пошуки тебе. «Що нам робити?» – прошепотіла вона. «Не зупинятися». І Сонечко побігла далі. Здавалося, вона ніколи не втомлювалася. Ельфійка була ніби зроблена з дроту і обросла білявим кудлатим волоссям зверху. Вона зупинилася на вершині пагорба, застрибнувши на стіну край стежки, щоб краще оглянути околиці. Тонка постать вирізла чорним на тлі останніх залишків заходу сонця. Алекс важко піднялася поруч із нею, задихаючись, і застигла. Блять, зітхнула вона. У долині попереду горіло місто. Там була церква, мабуть. Її куполоподібна дзвінниця горила на тлі полум'я, а між будівлями зміїлася річка, переливаючись у відблисках вогню. Мерехливі вогники танцювали на землі навколо. Смолоскипи, здогадалася Алекс, на дорогах. Грабіж тривав прямо на їхніх очах. Ну, це не дуже схоже на війну, поки щось не горить. Відтоді, як їх винесло на берег, Сонечко, здавалося, завжди знала, що робити далі, але зараз вона з сумнівом дивилася на темну місцину. Ми не можемо повернутися назад, і мені не подобається північ. Може, на південь є ще один варіант? Промовивши це, Алекс одразу пошкодувала. Але тепер Сонечко дивилася на неї, піднявши одну білу брову. Алекс кивнула в бік міста. На мить між ними повисла димна тиша. «Це місто у вогні», – сказала сонечко. «Я знаю. Це місто розграбовують. Я знаю, але на нас полюють, і вони нас наздоганяють, І вони не одні, і, можливо, там ми зможемо…» Поки Алекс дивилася, як горить місто, з її голосу вивітрилася вся впевненість, і вона закінчила пісклявим запитанням. «Спекайтеся їх!» Сонечко примружила очі. М'яз на її скроні напружився, але вона нічого не сказала. «Я не бачу іншого виходу. А ти?» Сонечка знову попрямувала звичним швидким легким кроком по стежці вниз до пожежі. «Ні, чорт!» – сказала Алекс, постоявши ще мить, а потім поспішивши за нею. «Я дуже сподіваюся, що в тебе є кращий план. Гадаю, ти могла б зачекати на того типа зі штопором». Підйом був важким, але принаймні була надія на щось хороше за вершиною. Спускаючись вниз, Алекс бачила, куди саме вона прямує, і вже шкодувала, що розкрила рота. «Це погана ідея!» – вигукнула вона. «Це як стрибати з одного боку мосту, щоб не впасти з іншого!» «У нас закінчилися хороші ідеї ще в Венеції!» – кинула її у відповідь сонечко. «Може, трохи раніше, але якщо у тебе є кращі пропозиції, то я аж...» Вона дуже повільно повернулася, щоб подивитися на Алекс своїми величезними, блискучими, безрадісними очима. «Розвісила вуха!» О, Боже. Сказала Алекс, судорожно стискаючи волосся обома руками. «Розвісила вуха, тому що я ельфійка. О, Боже!» Стежка злилася з дорогою, і вони почали зустрічати людей, що йшли в інший бік. Жалігідних, переляканих, брудних людей. Жінку, що плакала, і дитину з мертвими очима. Чоловіка, який кричав у небо, зі згортком у руках, який міг би бути немовлям. «Хибний шлях!» Гаркнула стара жінка, похмуро штовкаючи ручний візок з трьома стільцями, єдине колесо якого жалібно скрипіло, зникаючи в темряві позаду них. У мене таке відчуття, що вона має рацію, прожепіла Алекс до сонечка. «Матиста каже, що прибутку не заробиш, слідуючи за натовпом, прошепіло сонечко до Алекс. Пробач мені, якщо я не можу почути її поради з дна Адріатики, Алекс вхопила сонечко за плече. Там буде хаос. Хаос нам на руку. Сонечка дуже обережно поклала свої пальці на пальці Алекс і дуже лагідно відвела їх. «Хаос – наш найкращий шанс!» Вона підняла капюшон ще вище, опустила голову ще нижче і пішла далі, затиснувши руки під пахвами. «Хаос – наш єдиний шанс!» На околиці міста стояв заїжджий двір, поруч із яким над дорогою була дерев'яна арка. Місце було яскраво освітлене, панувала весела атмосфера, хтось грав на скрипці, і Алекс почула сміх. Солдати стояли навкруг багаття біля воріт, розмовляли, пили, гріли руки, складали речі на віз. Потім Алекс побачила те, що звисало з дерев'яної арки. Тіла, підвішені за ноги, з безсило звисаючими руками. Одне трималося лише на нозі, у той час як інша стерчала під химерним кутом. Друге тіло могло бути монахом. Його ряса впала на голову, оголюючи брудну білизну. Це була погана ідея, прошепотіла Алекс. Це була жахлива ідея. І все ж найкраще з усіх, що у нас є. Сонечко стягнуло Алекс з дороги через пролому живоплоті. Гілки дряпали її. І затягла до зарослого саду, де вони пробирались крізь високу траву, поки шалена музика з заїжджого двору поволі зникала в нічній тиші. Зачекай, прошепотіла Сонечко, простягаючи руку, і Алекс завмерла. Не могла зрозуміти, що вона почула. Не могла зрозуміти, чого вона чекає. Ходімо. Вони поповзли далі через околицю міста, повз покриті соломою халупи та напівзруйновані паркани, повзкупи речей, витягнутих з будинків. Зламані меблі, розтоптаний одяг. У темряві чувся шум, крики, удари, тупіт кроків, віддалений гуркіт вогню. В інший день Алекс, можливо, сприйняла б це за святкування, святковий піднесений настрій. Вона витерла холодний піт з чола. Її язик здавався важким у роті. «Куди ми прямуємо?» «До річки», – прошепотіла сонечко, – «там можуть бути човни». «То ми просто попливемо?» Сонечко насупилося і повернулося туди, звідки вони прийшли. «Вони, можливо, втратять наш запах на воді». «Тут забагато бляха можливо», – пробурмотіла Алекс. Сонечко зупинилося на розваленому розі, визирнула на стежку, заповнену вибоїстими калюжами, облямовану кущами. «Я збираюся зникнути», – сказала вона. Алекс ковтнула слину. «Я тебе ані трохи не звинувачую». Можливо, ти бачитимеш мене лише зрідка, але я буду з тобою, щоб не сталося. Вона простягнула руку, зупинилась на мить, а потім дуже лагідно взяла Алекс за руку. Довірся мені, я довіряю тобі, <пишутіло> прошепотіла Алекс. І одразу ж пошкодувала про це. Як тільки довіришся комусь, тебе тут же втопчуть у лайно. Але на той час сонечко вже зникло, і Алекс шепотіла в темряву. Вона відчула, що Ельфійка тягне за собою, і побігла стежкою, пригнувшись, намагаючись злитися з бур'янами. Вона пройшла повз зламану ділянку паркану, побачила солдатів, що зібралися перед будинком, світло смолоскипів освітлювало шоломи та зброю. Віншени ці бляски двері, проривів ватажок, або ми їх виламаємо. Один із чоловіків кинув смолоскип на дах халупи. Інші радісно закричали, коли полум'я поширилося. Ще один чоловік почав рубати двері сокирою, лезо блищала у світлі палаючої стріхи. Алекс здригалася від кожного удару, прослизаючи повз, тримаючись у найглибшій тіні, молячись, щоб вони не побачили її, поки палаюча солома тріпотіла на доріжці. Вона майбутня імператриця Трої, а її найзаповітнішим бажанням було, щоб вони спіймали когось іншого. Поруч з нею почувся шум, і вона відсахнулася, послизнувшись у багнюці. Це був великий кінь, що штовхався мордою у ворота. Блядський кінь. зітхнула Алекс. Він так само наляканий, як і ти. Сказала сонечко, тягнучи Алекс за собою. Вона відійшла за ріг, визираючи на бруковану дорогу з будинками на іншому боці, двері одного з яких звисали з петель. Алекс поповзла за нею, відчайдушно намагаючись лишитись поруч, майже тримаючись за нею. Уроді так пересохло, що вона боялася, що звуки її язика видасть її. Ти бачиш шш. Сонечко знову зникла. Її не дуже значна вага відтіснила Алекс назад у тінь. Ляскіт. Потім спалах світла, і повз вхід до провулку промчали солдати, двоє з них із запаленими смолоскипами, полум'я шурхотіло в темряві. Алекс затамувала подих, намагаючись зменшитися в ніщо. Вона була на відстані списа від них. Якби вони повернули голови, то побачили б її, але вони не повернули, просто побігли в ніч. Алекс знову дихала трохи захекана. Чекай тут, прошепотіла сонечко. Що? Вона вже зникла. Алекс відійшла за ріг і зазирнула за нього. Зламані меблі, розкидані по бруківці. Розірвані простирадла на дереві тріпотять від вітру. Їй стало цікаво, що станеться, якщо сонечко вирішить втекти. Покинути її посеред цього божевілля. Алекс навіть не могла звинувачувати її. На місці сонечка вона б вчинила так само, як і будь-яка розумна людина, обтяжена таким шматком лайна, як вона. Алекс відчула хвилю полегшення, побачивши сонечко, яка махцем з'явилася в дверному отворі, манячи її пальцем. Алекс кинулася через вулицю, пробігла вздовж будинків і занурилася в тінь. Вона почула голоси позаду, що ставали дедалі гучнішими. Притиснувшись до дверей, втягнула живіт, повернувши голову на бік. Голоси поступово затихли. Вона знову перевела подих. Хоча б на мить. Пссс! Ще один проблеск сонечка, яка притискалася до постаменту статуї. Якийсь святий або що. Руки здійняти в даремному благословенні над зруйнованим містом. Алекс перевела подих. Вибрала стежку через сміття і кинулася до статуї. Вона побачила солдатів. Двоє з них рубали двері сокирами, а інші занудьговано спостерігали. Вона очікувала крику або, скоріше, стріли в дупу, але встигла проскочити, звиваючись у темряві поруч із сонечком, мружачись за краю п'єдесталу в бік солдатів. Вони вже відчинили двері і відштовхували когось із будинку. Я хочу додому, прошепіла Алекс. Я хочу додому, щоб мене просто відлупцювали головорізи за борги. Цей корабель вже відплив, сказала сонечко. Тепер імператриця троє або ніхто. Он там виглядає нічогенько. Вона кивнула в бік дерев'яних воріт у високій стіні, трохи прочинених кроків за п'ятдесят по дорозі. Виглядає чудово, прошепотіла Алекс. Якщо не брати до уваги всіх цих довбиних солдатів на шляху. Довірся мені. Алекс сціпила зуби. «Я довіряю тобі». Але вона знову зникла. Чудовий спосіб уникнути незручної розмови. Підолаха лежав на землі, а солдати вибивали з нього соплі ногами. «Що в тебе є для нас?» – гарчав один. «Що ти нам приніс?» Стукіт копняків знову і знову. Алекс смикалася від кожного з них. Маленька дегустація того, що чекає на неї, якщо вони її спіймають. Коли вони її спіймають? «Сюди, застранці!» Солдати обернулися, роззявивши роти. Сонечко стояло на даху будинку, широко розставивши ноги і розкинувши руки, щоб зробити якмога більшу зірочку. Алекс не мала жодного уявлення, як вона взагалі туди потрапила. І все одно була лише наполовину так шокована, як солдати. «Що за срань!» – пробурмотів один із них, і поки всі вони дивилися на сонечко, Алекс зібрала рештки своєї хоробрості, вислизнула з-за п'єдесталу, прикусивши язик, і тихо пройшла позаду них. «Дивіться, я Альфійка!» Сонечко відсунуло капюшон і замахало руками. «Я, блядь, Альфійка!» Один із солдатів намацав арбалет, але поки він його підняв, сонечко вже зникла. «Куди вона поділася?» Вигукнув він. Вістря арбалетного болта шалено металась на всі біч. Алекс прослизнула повз так близько, що могла б торкнутися його. Кожен глухий удар серця тривав цілу вічність. Її поколювала від необхідності бігти, але вона повинна була залишатися обережною, повинна була залишатися тихою. «Сюди!» Усі солдати, відвернувшись від Алекс, знову обернулися до сонечка, яка стояла на сусідньому даху, розкинувши руки, ворушачи довгими пальцями і висолопивши язика. Алекс, не озираючись, поповзла вздовж стіни, штовхнула хвіртку кінчиками пальців і пролізла в тіністий дворік за будинком, завалений мотлохом, купою розкиданих книг, порізаним матрасом, пір'я з якого розліталося по всіх усюдах. Руїни комфортного життя виблювані на бруківку. Вона відпустила дихання, яке тримала в собі тихо зітхнувши. Побачила, як сонечко зіскочило зі стіни попереду, притиснувшись до інших воріт. Така нерухома та тендітна, що її ледве можна було розгледіти, навіть коли дивишся прямо на неї. Алекс пробралася до неї, придушуючи кашель, бо дим лоскотав їй горло. «У кожного має бути невидимий друг», – прожебутіла вона. «Тоді що робитиме тебе особливою? Моє почуття гумору?» Сонечко зморщила ніс. «Ну таке собі. Готово продовжувати?» «О, може», – Алекс. Але сонечко вже зникла. За мить вона була в дверному отворі на протилежному боці вулиці, манячи до себе. Алекс облизала пересохлі губи і поспішила туди. Звуки солдатів стихли за її спиною, коли вона прислизнула в дверний отвір, щільно притискаючись до дерева. Туди, пробурмотіла сонечко, вдивляючись у вулицю. І не попадися. Вона знову зникла. Алекс почула щось по той бік дверей, насупилася. Двері шарпнулися всередину, і вона перечепилася через поріг, майже впавши в обійми солдата, на губах якого ще завмирав сміх. Вона встигла помітити руду бороду, шокований вираз обличчя, а потім замахнулася. У нього вистачило тями повернути голову, тож її кулак з гучним тріском вгатив у бік його шолома. Вона застогнала крізь стиснуті зуби, коли біль пронизав її руку, і, похитуючись, відступила назад на вулицю, міцно тримаючись за пульсуючу кінцівку. Бородатий чоловік побіг за нею. Його лайка перетворилася на шокований зойк, коли він спіткнувся б щось і розпластався до лілиць. Інший солдат кинувся за ним, вишкіривши гнилі зуби. Алекс ледь вдихала повітря, коли той підняв сокиру, яку вирвали з його руки, а шолом перекинули вперед на очі. Він шоковано булькнув. Алекс зробила крок вперед і засадила йому черевиком прямо між ніг. Він заревів від болю, складаючись удвоє, а вона побігла вулицею, як білка по трубі розпаленого комина. Вона бігла, не знаючи куди. Кроки відлунювали від стін. Вона вискочила з-за рогу і, побачивши солдатів, зупинилася. Земля пішла з-під ніг. Вона проповзла на дупі до низької стіни, задихаючись, перелізла через неї, не впевнена, чи її помітили, і подряпана та розідрана незграбно продерлася крізь зарості колючої ожини. Жар, як ляпас по обличчю. Церква у вогні. Крокви чорніють на тлі полум'я. Цвинтер. Купа старих надгробків, імена загублені під мохом. Вона відчула жах, коли на неї насунулася фігура, але це був лише кам'яний ангел на могилі якогось багатія. Принаймні, зручне місце для смерті. Якби вона вибрала вдалий момент, то могла б заощадити трунарям трохи зусиль і впасти прямо в могилу. Замерехтіло світло смолоскипів. Тіні від надгробків простяглися по мокрій траві, і вона притиснулася до дерева. Хтось стежив за нею? Вона не знала. Вона кидалася від одного надгробка до іншого, не знаючи з якого боку сховатися. Десь дзенькнуло скло. Хтось крикнув. Хтось засміявся. Її голова смикнулася на кожен звук, наче струна. Серце калатало в черепі майже болісно, ніби ось-ось виб'є барабанні перетинки. Боже, як боліла рука. Вона що, зламана? Кожен поток супроводжувався безпорадним тихим скигленням, і справна рука намацала щось м'яке. Згорблену фігуру. Труп. Вона відсмикнула пальці назад, липкі від крові, чорні від гару. Дерево загорілося, живиця плювалося, палаючі листя розліталося по церковному подвір'ю. Десь кричали свині. Чи люди? З гуркутом дах церкві обвалився, полум'я вирвалося з вікон, іскри вихором летіли в ніч. Алекс вдихнула дим і почала кашляти, хитаючись, зігнувшись удвоє, і кожен вдих викликав у неї новий приступ кашлю, аж поки її вирвало. І вона захлинулася власною блювотою, впала на стіну церковного подвір'я, плюючись і ридаючи. З очей текло так сильно, що їй довелося намацувати дорогу, навмання пробираючись через ворота на вулицю. Люди йшли на неї. Чоловіки, жінки і діти. Вона не знала, скільки їх було. У мерехтливому світлі вони перетворилися на одну ридаючу верескливу штовханину. Алекс вже на півдорозі до паніки вловила їхній жах і побігла з ними, не знаючи, куди прямує. Вона вдарилася об стіну головою, мало не впала, відштовхнула когось, щось схопило її за і потягло вбік. Вона стиснула кулак, щоб вдарити, задихнулася від спалаху болю в кісточках пальців, а потім побачила сонечко. Не озирайся, сказала вона, і Алекс, звісно, одразу ж озирнулася. Крізь натовп, що розбігався, вона побачила групу фігур спокійних, твердих і цілеспрямованих. Попереду йшов високий чоловік. Дуже високий, з великою кудлатою бородою і великим кудлатим хутром на плечах. Його очі були заховані в тіні важких брів, але вона могла бачити сліди на його обличчі. Витатуйовані написи. Витатуйовані попередження. «У них перевертень!» – проскихлила вона. Сонечка справляла враження, ніби давно вже знала про це. «Сюди!» Її затягнули в будівлю, за нею грюкнули двері, засув став на місце. Це була кузня. Кова тьмяно виблискувала, стела з інструментами був перекинутий. На підлозі лежало тіло, згорнуте набік. Алекс підійшла ближче. Солдат. Його очі були розплющені, дивилися в нікуди. Скрізь була кров, біля голови лежав молот. Його огріли, сказала сонечко, відсуваючи ногою збитий шолом. Гадаю, що так. Алекс навшпиньки пішла за нею до задніх дверей, а може, й до передніх. Хто тепер міг розібратися щодо чого? Двері виходили на міську площу з фонтаном посередині. Мабуть, у базарний день там було гарно, в мародерську ніч вже не так гарно. Скрізь солдати, десятки виродків, що один за одним обшукували будинки ретельно, як сарана, на пшеничному полі. Дехто гамселив у двері гарного старого будинку, дехто тягнув речі з гарного місця, яке могло б бути ратушею. Інші вантажили награбоване на вози, завалені шторами, підсвічниками та ліжниками і всім, що можна було зрушити з місця без перешкод. «Вкради гаманецю якогось покадька, і ти злодій!» – зітхнула Алекс. «Вкради ціле місто, і ти герой!» Зламані меблі та балки з розтрощених ринкових яток склали на купу і підпалили. Вони освітлювали сцену промислового погробування божевільним сяйвом, перетворюючи величезні старовинні фасади на пекельні обличчя. Вікна ставали витрішеними очима, дверні прорізи, ротами, що кричать. «Як у біса нам туди потрапити?» – прошепотіла вона. Занадто багато солдатів, сонечко прикусило кінчик язика. Може, повернемо назад, спробуємо обійти? Назад? Прожеподіла Алекс. Ні, перевертні достатньо погані, навіть коли вони на нашому боці. Їй здалося, що вона бачить відблиск води в провулку на іншому боці площі. Так близько. Назад? Ні. Ти не можеш стати невидимою. Алекс вдихнула і видихнула. Прийдеться обійтися тим, що є. Вона підійшла до тіла солдата, перевернула його і розстебнула пряжку його плаща. Застогнала, перевертаючи його назад, поморщилась від болю в руці і натягнула плащ собі на плечі. «Тепер я виглядаю так, ніби я тут і маю бути. Він весь у крові», – сказала сонечко. «Це була правда. Плече плаща було добряче вкрите кіркою крові». Алекс знизала плечима. «На кожному тут є хоча б трохи крові». Вона помітила руків'я кінджала, що стерчала з-за пояса мертвого солдата, і не хилилася, щоб витягти його. Це була груба, непоказна річ у порівнянні зі зміїним руків'єм красення, якого їй подарував герцог Михаїл, і який тепер швидше за все прикрашав дно Адріатичного моря. Але Алекс завжди мала слабкість до грубих і непоказних речей. Можливо, тому що сама була такою. «Це погана ідея», – сказала сонечко. Алекс засунула ніж за пояс і зачесала волосся назад. Воно було брудне і масне, тож більш-менш трималося самостійно. «Якщо у тебе є краще, я аж...» Вона схопила шолом і надягла його на голову. «Розвісила вуха!» Натягнула плащ так, щоб він ховав якмога більше, але не виглядав так, ніби щось ховає. Штовхнула двері, перш ніж сумні вискували її, і вийшла на площу. Вона намагалася йти як чоловік. Туп-туп, важкою ходою, не надто швидко і не надто повільно, один великий палець за поясом, а інша рука недбало розмахує, ніби вона може займати стільки простору, скільки їй чорт забирай заманеться. Кілька солдатів згортали килим. Один з них глянув на Алекс, і вона кивнула йому недбалим кивком, потім недбало повела носом, повернула голову і ризикнула плюнути. Можливо, трохи занадто, але на той час він уже відвернувся, не дивлячись ні на що, крім майбутнього прибутку. Вона пройшла повз багаття, не зводячи очей з того провулку попереду. Навідлиск води в кінці. Все, що їй потрібно було зробити – це дістатися туди. Кілька солдатів з гуркутом підійшли до неї, і кожен її м'яз затримтів від бажання кинутися навтюки. Але вона змусила себе сповільнитися, змусила себе не озиратися і почула, як вони швидко пройшли повз неї позаду. Поки вона тримається, поки не здригається, все буде добре. Ось що вона сказала собі – просто дістатися туди. Просто дістатися туди. До виходу з провулка всього двадцять кроків. Дивно, як далеко можна зайти, якщо все, що ти робиш, це поводишся так, ніби тобі судилося там опинитися. Гей. пролунав голос. Кожна частинка її тіла волала про втечу, але вона змусила себе зупинитися. Змусила себе зробити вдих. Змусила себе обернутися. «Що?» Вона буркнула, намагаючись додати голосу хрипкості, молячись, щоб звучати як хлопець, який намагається звучати як чоловік, а не як дівчинка, яка намагається звучати як чоловік. Великий м'язистий виродок стояв, витріщившись на неї біля воза, нервовий кінь ворушився в шлях. Хто ти в біса такий? Алекс, сказала вона, так, ніби це було щось, що повинен знати кожен. Ніби йому має бути соромно за те, що він цього не знає. Він звузив очі, коли підійшов до неї. «Що ти тут робиш?» «Мене послали знайти човен!» Що було правдою, власне, і вона почала відвертатися. «Ні!» Він зупинив її вказівним пальцем. Ткнув прямо всередину груди. На щастя туди... На щастя туди, тому не помітив нічого незвичайного з обох боків. Він насупився, і Алекс насупилася, роздумуючи, що для неї найкращий шанс. Вдарити його або втекти, або витягнути ніж і встромити його або закричати «Атака ельфів!» Потім він нахилився і схопився за одну ручку великої скрині, що лежала на землі поруч із ним. «Спершу допоможи мені з другим кінцем цього виродка!» Здавалося, на це пішла ціла вічність. Нахилитися, взятися за іншу ручку, випроститися, стогнучи від ваги, і весь цей час вона думала про те, скільки солдатів було навколо неї. Коли вони зрозуміють, що вона чужа. Коли вони помітять кров, зірвуть шолом і почнуть її гамселити. Зорування пустив свій кінець скрині на віз, а Алекс штовхнула інший і засунула його всередину. Вона зупинилась на мить, нахилилася, щоб перевести подих, і тоді побачила сонечко, яка присіла за одним колесом. Вона мовчки вказала назад туди, звідки вони прийшли. Алекс простежила за її пальцем і випросталася. В роті пересохли, як ніколи. Вони полювали на неї кілька днів, але вона ніколи не бачила їх так близько. Десь шестеро людей, одягнених у чорне і перевертень на чолі. Напівголови вищий за інших, з письменами просто на обличчі, зуби блищать у посмішці, очі виблискують від вогню багаття. Алекс придушила ще один в самогутній порив до втечі, натомість прочистила горло і закричала голосно і чітко, щоб усі солдати могли почути. Хто ці виродки? чоловік, якому вона допомагала, озирнувся. Так, хто ці виродки? Це що, довбаний штопор у нього? пробурмотів один із солдатів. Як на мене, схоже на злодіїв! Сказала Алекс, яка мала б знати напевно, оскільки багато років займалася цією справою. «Якщо є щось, що я ненавиджу...» Кремезний солдат зіскочив з воза наповненого здобичу. «Так це злодіїв! Гей!» Схопивши списа, він закрукував на них. «Хто ви такі, виродки?» Більшість його товаришів обернулася подивитися. Дехто бродив навколо, ті, що поклали зброю, щоб зайнятися справжньою солдатською справою, масовим погробуванням, знову брали її до рук, утворюючи гнівний півмісяць навколо новоприбульців. Алекс почала обходити віз збоку. Краще нікуди не поспішати. Тоді Перевертень відкинув голову назад і видав гучне виття. Кінь брикнув, злякано вдарив копитами, від чого віз смикнувся вперед попри загальмовані колеса. Солдати закричали, кинулися бігти, і Алекс також побігла, але в протилежному напрямку. Вона почула позаду себе гуркіт, пульсуючи гарчання, яке було їй страшенно знайоме, але не зводила очей з води попереду. Причал, пристань та човни. Кілька великих з піднятими вітрилами. Менші – далі. В самому кінці весловий човен, що похитується на воді. Вона нахилилася до причального стовпа і почала розв'язувати вузли. «Сонечко!» – прошепотіла вона в ніч, розв'язуючи мотузки. «Ти тут, сонечко? «Попереду тебе!» – вона вже сиділа, згорбившись на носі човна, з накинутим каптором і рішучим виразом обличчя. «Могла б здогадатися!» – Алекс залізла в човен, взяла весла і почала тихо веслувати. Якось вона працювала на контрабандиста, тож змогла втримати посудину на плаву. Крики, верески, гурки стихли. Весла занурювалася у воду із заспокійливим хлюб, хлюб!» Центр міста вислизнув з поля зору. Вони проминули темний склад, потім пару халуп, одна з яких наполовину потонула в річці, а далі тільки тінь лісу з обох боків. Заграва від палаючої церкви на заході згасла, і на сході почало виднітися сяйво прийдешнього світанку. «Ми, блядь, зробили це!» Алекс почала хихикати. Можливо, трохи плакати заразом. Вона невміло вправлялася з веслами, але не дуже переймалася цим. Зараз вона була щаслива дрейфувати, куди б її не несла течія. Добре, ти, блядь, зробила це. Я була лише твоїм багажем. Вона озирнулася через плече. Ми це зробили. пробурмотіла сонечко, але наскільки Алекс могла розгледіти в сутінках, радісною вона не виглядала. Радше лежачи, ніж сидячи на носі човна, згорнувшись калачиком і обійнявши себе. З тобою все, гаразд? Запитала Алекс, і відчуття перемоги швидко розвіялося. Мене, мабуть... Обличчя сонечко скривилося, коли вона вдихнула. Трохи... Вона сіпила зуби і тихо застогнала. Вдарив той кінь.